ابن نعمان دهادر سوید ابن نعمان رضی اللہ عنہ نو روایت تے نامشور صحابی انصاری د بنی اوس قبیله نا او د اوحد او ما بعد ټول jihadونو کې د نبی رسول سلام سره شامل شوید او دنا و احادیث منقول دي د سوید ابن العمان رضی اللہ عنہ و حدیث منقول دي ا هو خاار جا چې د وتی او د رسولو الله سر الله د سن سرهمه خبرهغ کال د خې بر دفته کوو خبر مشهور کړ ددي دفتې د پااردين دا الله د هب سره دا کاون صحباې تر دی چې دی صحبا مقام ته رسیددن صح ووښار لون دی دا الله دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر روانو صحبہ مقام تورسی دل او ویدہ صحبہ سشی دے وحی من ادنا خیبر او دا دیر نزدی دے خیبرتا ته د دو خارونو نرے اقرب اها یعنی نزدی دے خیبرتا یعنی موزع قریب من خیبرا سوالله الله سره دا الله حبي مو د ما ګروکو س دا هابل او بیا خلکو لوي د سفرهغ توخې ټول راړی دا مسلم روته که د وقت ووقت دی نوخلیفه و کوم کولی شي چې چا سرهسیدي ټول راړی ی په می داې واچ چې ټولی الله د هبي بجیبری ب چا سره بهي چا سره بنی درسته خانو شو نو خلکو سره چې سوی پ واچ سمه د لهات او بیر وخت غ توخې سفر فلم و تهله سوق نوور ورتن نهې مگر ستوان سطوانق دا اوربشي پهته بخی بانېڅ کې پخېږي او غټی غټې وړ کې یا غنم نه وي د د هغې نوړغوت دی جوړوي بی بس بیا اوګ موب او پهې واچی څوک په کې خو غالی واچئ. نو داد صحابه کرام او د نبی رسول الله پر نو روندیشل مگر سویق فامر به فسریا نو حکم خدا غی بار کی فسریا نو بو کلواند کرشل چخواړه کیسان فاکا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب نا غین خرا کو کو کنا مگم کو سمه قامل مغریبي او بیاله الله حبيب ده اخام مست را پااسې نو په مض کا وه مض مز نه او مونګم خلله کنګال ک س مله موض وکړو وله تهزه او خو په اور پا شوی دا الله د ذهببي به خیرې عمل چې ګور د اور پوخ شوي شي وښړو او دسېونهکوو او خلله مباره کې کنګال رواح البخاریو لذی حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ کڑے دے